Žádné otázky? Teď jsme tady dlouho nebyli. A pokud si pamatuju, tak začínáme od té druhé části, třetí kapitoly, což je vysvětlení. Hm? A ta vysvětluje eh, relativní pravdu. Hm? Relativní pravda je pravda čemu se říká v čínštině šen, šen mě. znamená samsara a je to synonym vyvstávání a zanikání. Jo? To, co vyvstává a zaniká, to existuje pouze hm? v pravdě konvenční, v té pravdě nejvyšší, to neexistuje. Teď jsme se tež dozvěděli v té první části, jak, co je... Hm? vlastně takovost, dozvěděli jsme se, že álá je vlastně, což je e, základ veškerý naší zkušenosti, jak hm, v, v nestálosti, tak i v tom, co se nemění. Hm. Álája vlastně původně znamená ulpívání. Ulpívání je na tom, na čem lpíme, a doslova znamená obydlí, na kterým lpíme, což je naše světská zkušenost. Jo? Ovšem, v dualistickém přístupu k meditaci máme světskou zkušenost a máme nadsvětskou zkušenost. V nedualistickém pochopení meditace, čili v Mahajanovém pochopení meditace a celá tibetská tradice tantrajána je filozoficky absolutně stejná, identická s Mahajánou, jenom prostředky jsou jiné. Hm? V Mahajáně je přístup jiný. Nejenom, že máme realitu světskou, máme realitu nadsvětskou, ale máme i realitu, která přesahuje rámec rozlišování. Hm? presahuje rámec rozlišování mezi světským a nesvětským. Hm? A tato realita, která presahuje rámec eh, světského a nesvětského, ta se jmenuje realita takovosti. Hm? V realitě takovosti měrována je též takovost, to, co se mění, je též takovost. Hm? A my, jakožto ti, který se snaží Hmm? získat eh, to nejvyšší nedualistické probuzení, my se snažíme pochopit tu takovost a to uvědoměním. Uvědoměním zaprvé na základě eh, poznání eh, se, ze slyšení, dneska více z četby, hmm? o z kontemplace na tom, co jsme slyšeli a První to musíme pochopit, aby jsme o tom mohli meditovat. Hm? No a nakonec eh, uvědomění na základě samády. Ale zde samády je eh, samády na takovost, čili na prázdnotu jako jedinou realitu. Jiná realita hm? není. Ne, že neexistuje, ale právě ta takovost nebo eh, Prázdnota přesahuje hm, naši schopnost věci chápat na základě konceptu, na základě řeči. Hm. A to, co existuje, existuje na základě řeči. Jestliže nepoužíváme reči, která je pro nás hm, lidské bytosti, základ vlastně uvědomění, hm. no tak Jestliže nepoužíváme řeči, no tak my e, e, nepochopíme hm? to, co je dualistická realita. Hm? Čili my potřebujeme mít jasný koncept, kontemplovat o něm. No a nakonec, jestliže máme jasnost v tom konceptu, můžeme na něj meditovat. No a ten e, skutečná. Koncept práznoty, koncept takovosti se dá pochopit, se dá uchopit, ale skutečná práznota, skutečná takovost je takovost, je práznota, protože se právě uchopit nedá. Hm? Kdyby se dala uchopit, no tak by to nebyla práznota. Ta práznota, co se dá uchopit... Hm? se stále mění, protože myšlení se stále mění. Ale ta prázdnota, která patří všem fenoménu, jak i světským, tak i nadsvětským, hm? no, to je to jediné, co vlastně má eh, nějakou podstatu. A na základě té podstaty, což není podstata, hm? právě nedualistická, Meditace, nedualistické pochopení pracuje stále na pochopení paradoxu, v kterém se nacházíme. Hm? My jsme jednou nohou v tom, co se nemění, což většina z nás nevidí, protože nemáme uvědomění. Uvědomění v nedualistické tradici znamená sampra což je synonym moudrosti. Hm? Jestliže máme uvědomění, my se stáváme moudrými. A to uvědomění je právě uvědomění prázdnoty, uvědomění takovosti, ve které existuje jak nirvána, která se nemění, jejíž podstata se nemění, protože žádnou podstatu nemá, proto se její podstata nemění. To, co žádnou podstatu nemá, no to je právě nekonečné. A to, co je nekonečné, se nedá pochopit na základě konceptů, které jsou vždy jen a pouze konečné. No a teď my... Vlastně aniž bychom si toho byli vědomí, většina z nás sedíme na dvou židlích. Jedna je realita, která se nemění a jedna je realita, která se stále mění. A obě reality je jedna realita, ale to je právě to, co je třeba nejprve pochopit na základě konceptu, pak o tom kontemplovat. Hm? Jelikož to nechápeme bez konceptu, my musíme mít víru, hm? že to je skutečnost. Jestliže nemáme víru, že to je skutečnost, no tak my to eh, nemůžeme pochopit. A tu víru v tu skutečnost, která je jedna... Hm? To nám zprostředkuje jak písmo, hm? zde písmo bodhisattvů, Mahajánové písmo a učitel. Hm? Učitel je cesta. A právě zde učitel je tak důležitý, protože ta nedualistická realita není něco, hm? co my můžeme normálním myšlením pochopit. Že když vidím stůl, tak ten stůl eh, je něco, co eh, nejsem já hm? a já jsem ten, kdo vidí ten stůl. Hm? No a obě tyto reality, jak jsme se naučili, existují v tom, čemu se říká álája, v mysli, která vlastně nám zprostředkovává naší zkušenost ve světě. Hm? Jak i tedy v této tradici světskou zkušenost, kterou chápeme jako něco, když meditujeme, co nejsem já, co mě nepatří, hm? A to, jak jsme se učili, to je realizace eh, žáků. Ale v této tradici, jestliže chceme získat vyšší realizaci než realizaci žáků, musíme realizovat, že nejenom, že nám to nepatří, ale že to je od samého počátku. Vždy bylo je a bude Hmm? prázdné ve své podstatě. To, co je prázdné ve své podstatě, to od samého počátku hmm? se nemůže spojit s nějakým já. Nejen uvnitř, ale i venku. Hmm? Trevádové meditaci se učíme, aby darma učí, že první musí být objekt, aby vyvstala mysl. Mysl vystane pozorností vůči objektu. Jestliže není pozornost vůči objektu, nenastane proces myšlení. Hm? Ten proces myšlení hm? v realizaci žáků nemá žádné já. nikomu nepatří. To je vysvětlení souvislého vznikání. Ale nejenom ten proces myšlení nikomu nepatří, ale i ty všechny objekty, hm? který ten proces myšlení chápe, ty tam ve skutečnosti, hm? to znamená odděleně od toho, kdo chápe, ty tam nikdy nebyly. Hm? No a to naše zkušenost ve světě je stále realistická zkušenost. Já nejsem stůl, stůl není, nejsem já. A já pozná stůl. A tím, že já pozná stůl, tak my o tom stolu můžeme rozhodovat, jaký je a tak dále. Tak první tam musí být stůl, aby jsme o něm mohli rozhodovat. Hm? No a rozhodování z hlediska teravády je, že tento stůl hm? je pouze barva, je pouze tvrdost, měkost a tak dále. Hm? Tím pádem se koncept stolu rozpadne. Čili stůl je pouze koncept. V této tradici od samého počátku to, co si představujeme, že existuje, je pouhé jméno, pouhý koncept. Hm? Nic neexistuje ve skutečnosti, protože nic v zhlediska nejvyšší reality, pochopení Mahájány, je pochopení naší zkušenosti z hlediska nejvyšší reality. Ale buddhismus tvrdí, pokud to netvrdí, tak to není buddhismus, že tu nejvyšší realitu můžeme poznat jedině poznáním hm, toho, co se mění. Všechno, co se mění, už v tradice tradici. Hm? Normálně všechno, co se mění v televádové tradici, je vysvětleno jako že to, eh, Anitia hm? jako něco nestálého, jako ducha, ne. jako to, co nemůže přinést skutečný štěstí, hm? du znamená špatný, čili to, co hlediska skutečného štěstí, stálého štěstí, osvobození, je, je špatné. Je strastné. A to poznáme jedině, když poznáme eh, ducha. Co je strastné? Nestálost je strastná. Proč je nestálost strastná? Protože eh, existuje faktor ulpívání. Hm? No ale ten faktor ulpívání je základ nevědomosti, ale nevědomosti. Eh, Nevědomost je vysvětlována jako začátek souvislého vznikání, ale nevědomost, jestliže existuje, no tak žádný vysvobození není možné. Nevědomost nemůže skutečně existovat. Nevědomost jenom existuje na, a to jsme se učili v v té první části, to je třeba si znova zopakovat, to není tak lehké, pokud tento traktát, ta nevědomost existuje pouze na základě uvědomění. Jestliže není uvědomění, tak my nevíme, co je to nevědomost. Hm? A vše, co... Existuje v rámci srovnání s něčem jiným. V této tradici může být jedině relativní realita. Nemůže to být ta realita nejvyšší. Ale bez poznání relativní reality my se k té nejvyšší realitě nemůžeme dostat. Ale... Aby jsme se dostali do té nejvyšší reality. Potřebujeme ne obyčejnou moudrost, ale potřebujeme moudrost, která se nazývá dokonalost moudrosti. Hm? Bez dokonalosti moudrosti. V učení eh, suter eh, dokonalosti moudrosti. Žádné vysvobození ani vysvobození žáku ani vysvobození buddhů pro sebe, ani vysvobození bodhisatů. O, o žádném osvobození, vysvobození se nedá mluvit. Jedině, jestliže máme dokonalost moudrosti, která je nad rozlišování, my můžeme dosáhnout dokonalost probuzení. Hm? Dokonalost čistoty. Jestliže ulpíváme na rozlišování, ať už je to správné rozlišování, tak jakékoliv ulpívání na rozlišování nemůže přinést tu nejvyšší čistotu. A ta nejvyšší čistota je prázdnota. V prázdnotě není místo na zašpinění. Ale tež paradoxálně není žádné místo ani na očištění. Protože ona existuje. Ne relativně k něčemu, ale existuje jako něco, co přesahuje rámec relativity, ale přesto v relativitě je. Stále paradoxy. Na to je krásné studovat zenovou tradici tež Tantru. No? Učitelé nedualistické meditace se stále pracují na základě paradoxu. To není nám tak cizí, vlastně tež eh, stejně používal je v, i v starým zákonu, i v novém zákonu eh, vlastně to, co je skutečné, je, je nad schopnost našeho pochopení. Právě proto my se k tomu přibližujeme na základě srovnávání, na základě parabol, na základě logiky, která sama sebe vlastně přesahuje. No a v té předešlé části jsme vysvětlovali, ten, jak se dostat k tomu aspektu áláji, který na ničem neulpívá, který se nemění. To je aspekt takovosti, dženžu, ženuž znamená opravdový žu znamená takový opravdu takový to co je opravdu takové to je krásný překlad no, to je opravdu takové jak v procesu změny no tak i v procesu který eh, změn, který vlastně je beze změny no a učili jsme se též, že ty změny vlastně jsou nepochopitelné bez toho základu, který je bez změny, z kterého ty změny právě vyvstávají. Hm? A protože ho nemůžeme uchytit, nazývá se aspekt takovosti. Hm? Prostě je tak jak je. No a ten aspekt takovosti ovšem pro nás, kteří stále pracují jenom na základě dualisty, dualisty, dualistického pochopení. Ten aspekt neduality existuje jenom hm, na aspekt skutečnosti, tak jak je, existuje jenom, hm, je, se dá pochopit na základě toho aspektu, který se stále mění. A protože se stále mění ve třech časech, hm, Nedá se uchopit. To, co chápeme, to je prostě jméno. No a my věříme v realitu jmén, protože ulpíváme. Jestliže neulpíváme, no tak ta realita jmén nemá vůbec žádné vlastnosti. A když ta realita nemá žádné vlastnosti, no tak... Můžeme pochopit hm, hluboký význam souvislého vznikání. Jestliže ta realita, kterou eh, chápeme, kterou uchopujeme, hm, skutečně existuje v indické filozofii, to, co skutečně existuje, hm, to musí mít vlastní podstatu. Ale v naší zkušenosti, ať už hledáme jakoliv, Žádnou vlastní podstatu nenajdeme, protože vše je v poměru k tomu druhému, což dává vlastně komplex. Vše, co vystává, vystává na základě komplexu příčin a důvodů. Bez příčin a důvodů žádné vyvstání nemůže být pochopitelné ale příčiny a důvody tež nemají žádnou vlastní existenci, jako všechno ostatní, hm? tak i čas nemá žádnou vlastní existenci. Nic v naší zkušenosti nemá vlastní existenci. Tu vlastní existenci vyprinášíme do naší zkušenosti tím, že ulpíváme. Hm? Jestliže to pochopíme, no tak získáváme hm, tu velkou moudrost, ne malou moudrost na základě rozlišování, ale velkou moudrost na základě nerozlišování. Teď další paradox je, že ta moudrost na základě rozlišování a ta moudrost na základě nerozlišování v realitě hm, tak, jak je, Není v protikladu. Naší realitě je v protikladu, protože my ulpíváme. Jestliže jsme si toho vědomí, no, je to uvědomění. Jestliže si toho no, nejsme vědomí, no, tak žijeme bez uvědomění. A jestliže uvědomění skutečně existuje, no tak existuje na základě toho, že my jsme si vědomí nejenom reality nirvány jako něčeho, co je v protikladu s naší realitou, nestálosti, ale jako něco, co tvoří jednu realitu. A to je realita budhy, To není realita naše. No a v této tradici ta realita budhy to je naše realita eh, skutečnosti naší mysli, která se jmenuje Jenš, opravdové vědomí. Opravdové vědomí je opravdové, protože ať je si vědomé všech elementů našeho poznání, odráží je aniž by se měnila. Odráží je aniž by se měnila. To znamená, jestliže je odráží aniž by se měnila, tak chápe, že Všechno to, co je v pohybu, existuje jenom v relaci k tomu zrcadlu, který v pohybu není. Přestože není v pohybu, může odrážet to, co v pohybu je, tak, jak je. Proč? Protože se s tím neidentifikuje. Identifikace není jenom identifikace z já, ale též identifikace se vším, co já může vnímat. A právě proto v tradici se vysvětluje realita trochu jinak. Všecko, co je přechodné, má aspekt. Nestálosti, nestálost má aspekt strasti, strast má aspekt nejáství a nejáství má aspekt nečistoty. Hm? V tradici sanskritu, též v tradici žáků, je to trochu jiné. Vše, co je nestále, je strastné a vše, co je strastné, je prázdné. A vše, co je prázdné, žádnému já nemůže patřit. Hm? Vše, co je prázdné, žádnému já nemůže patřit. Teď v Nikayas, nebo v Agamas v sanskritu je sutra eh, nejvyšší práznoty, kde tež vlastně práznota, to vysvětluje i vysudimaga, je jeden, podle ta je jeden ze čtyř aspektů pochopení souvislého vznikání. Souvislé vznikání je prázdné. Proč je prázdné? Protože je tak, jak je a naňata. Hm? Nemůže být jiné. Znamená to determinismu, my pochopíme, víme, svobodu uvědomění. Jestliže nepochopíme determinismus, my nemůžeme pochopit svobodu uvědomění. Svobod, stejně tak, jako Budha vysvětluje souvislé vznikání na základě nevědomosti, tak osvobození je na základě uvědomění. A uvědomění čeho? To, co se nemění, to si Těž se uvědomíme bez aspektu toho, který se mění. Ale ten aspekt, který se mění, se mění právě na základě toho, že nemůže mít svoji vlastní vlastnost, nemůže mít svoji vlastní podstatu. Právě proto, že se může měnit. Pokud by měl nějakou vlastní podstatu, tak se měnit nemůže. Právě proto, aby jsme pochopili tu první část, jsme se učili, že proces probuzení má čtyři fáze. Nejprve probuzení, které není probuzení, a to je, že nenecháme mysli, která nám škodí, pokračovat protože se stotožňujeme s tím, kdo nenechá mysli, která nám škodí pokračovat. Je to probuzení, které žádný probuzení není, protože nějaké smyslné já se probouzí. Jestliže na základě hlubší zkušenosti, nestálosti, naše mysl se odvrátí od nestálosti a pochopí to, co nestálosti není odmaněno, hm? což se nazývá nirvána, hm? no tak ten má, v této tradici jsme se učili, má probuzení, ale je to zdánlivé probuzení, protože je na základě rozlišení. A v této tradici, v tradici, vše, co je na základě rozlíšení, je zdánlivé. No ale přesto, že je zdánlivé, je to probuzení. Protože pochopíme, že to, co se mění, je jako sen. Co pochopí ten, který získali jistotu ve vypasení. že tento svět je jako sen. A v sutrách transcendentální moudrosti moudrý Šáry Putra právě vysvětluje Subhutimu, který mu vysvětluje dokonalost v nedualistickém chápaní, že ten, kdo medituje ve snu, ten je daleko blíž pochopení Velké moudrosti. To neříká nikdo jiný než Šáry Putra, nejlepší žáků v pochopení správného rozlišení. Hm? To správ... I to správné rozlišení je jako ve snu. Jestliže to pochopíme, můžeme operovat ve světě bez překážek. Ale jestliže něco bereme, že skutečně existuje, a zase něco jiného skutečně neexistuje, no tak naše pochopení naráží stále na překážky. Protože se stotožňujeme s tím, co existuje, nebo s tím, co neexistuje, no a tím pádem my vlastně. Dáme do mysli, která původně nemá žádné kategorie, my do ní dáváme kategorie, hm, které tam původně nebyly. Jestliže pochopíme, že ty kategorie tam původně nebyly, my můžeme s těma kategoriemi hm, toho, co existuje a toho, co neexistuje, zacházet svobodně. To je vlastně, co i Spinoza. Moudrý Spinoza tvrdí, hm? všechno je determinováno a svoboda pochází z moudrosti pochopení, hm? že to pravé, až, ačkoliv žije v rámci determinace, determinováno není. A to pravé se v této tradici nazývá skutečné vědomí. Jedno vědomí. V tom jednom vědomí, které je skutečné, se vyjevují, jak jsme se učili, všechny fenomény. Ale aby jsme to pochopili, musíme pochopit ten Aspekt alaí, který je nestálý. Hm? Jestliže nepochopíme nestálost, nemůžeme pochopit ani tu realitu, která je stála. Na to tu realitu, která je nad Rozlišení. A teď to je ten, který vlastně vstoupil do této reality, která je bez rozlišení. Ne na základě konceptuálního poznání, ale na základě přímé zkušenosti. To může být. Ta přímá zkušenost může být eh, eh, přijít. Chvilku, jako jistá intu, intuice, ale eh, pokud mizí, no, tak nejsme realizovaní bodysatvové. Budeme realizovaní bodysatvové, pokud ta zkušenost, stejně tak jako realizovaný žák je ten, který kdykoliv může vstoupit do diány, jejíž objekt je nirvana, hm? tomu se říká, Fala, samápati, hm? samá paty, dosažení na základě hm? přímého poznání nirvány. Zde je dosažení, což je nedosažení na základě přímého poznání reality, tak jak je. Hm? Takovost, která je nad rozlišování. Jestliže si tento aspekt v. Různých stádií bodysatovské cesty osvojíme hm? a nebude bude stálá zkušenost, hm? no tak jsme Budhové. Ale to je proces. Ta momentální intuice, který se říká, čišně Kajvu nebo Satori, hm? ta napomáhá tomuto procesu, ale děje se též v rámci tohoto procesu. Takže to, co je graduální, se tež vyjevuje v momentálních intuicích ty momentální intuice by neměly být v protikladu s graduálním procesem uvědomování. A zase graduální proces uvědomování by neměl být v protikladu s, s momentální intuicí, protože mysl, je vždycky v jednom momentě. V jednom momentě se může mysl vyjevit. A ten jeden moment mysli, jestliže se stane samádím, hm? no tak, jestliže se stane hlubokou koncentrací, hlubokým Prožitkem, no tak pak už nás nikdy neopustí. Stejně tak, jestliže prožijeme vstup do proudu, který vede do niromány, tak ta zkušenost toho vstupu do, nás, do proudu nás nikdy neopustí. Tím, že si ji vždycky můžeme připomenout, připomenujeme si ji, stejně tak jako zkušenost Diany, pouze ve stavu koncentrace. Jestliže není stav koncentrace, my si Diánu nemůžeme připomenout a my si tež nemůžeme připomenout zkušenost Nirvány, pokud je přímá zkušenost. Stejně tak, jestliže máme přímou zkušenost, nedualistické zkušenosti, moment, v každém momentu, kdy ji chceme, můžeme si ji připomenout. Protože zanechala, v našem vědomí hluboké stopy. A to, ta realita, kterou my jsme si vědomí, to je na základě právě těch stop ve vědomí. Pokud nejsou ty stopy ve vědomí na základě, což, kterým se říká eh, vlastně paměť, hm? pokud není paměť, Nespojíme paměť s myšlením, o čem budeme přemýšlet. Proto v čínštině e, myšlení a moment se používá stejné slovo, i jen. Jedna mysl je jeden okamžik. A v tom jednom okamžiku. Jestliže meditující do toho okamžiku dá uvědomění, no tak to uvědomění může, na základě samády může pokračovat. Jestliže ale do toho uvědomění nedá, no tak to samády na základě uvědomění nemůže pokračovat. A nedualistické samády stejně tak, jako samády... Eh, fala hm? samády na základě přímé zkušenosti nirvány hm? je eh, samády na to, co se nedá konceptuálně pochopit. Kdyby se to dalo konceptuálně pochopit, všichni by jsme se snažili o nirvánu, ale právě proto se nesnažíme o nirvánu, protože je Těžké ji konceptuálně pochopit. Ale aby jsme ji konceptuálně pochopili, potřebujeme pochopit proces myšlení. No a teď začínáme s kapitolou právě, která vysvětluje proces myšlení. Hm? Tak měli jsme pochopení naší zkušenosti na základě. Eh, Takovosti, hm? jak, se k tomu, tak, jak se k tý takovosti dostat. Musíme jít na začátek mysli. To jsme se naučili. Hm? Jestliže se dostaneme na začátek mysli, jsme, jak jsme se dozvěděli v předešlé části, jsme budhové. Bodhisattva má částečné probuzení, protože tu, ten začátek mysli, tu nedualistickou realitu, přímo prožil hm? a žije v ní. Stejně tak jako Žák se stává, Ária se stává vznešený, jestliže přímo prožil realitu nirvány. Jestliže přímo prožil realitu nirvány. Ten svět nestálosti je něco, co přestává být tak skutečné. Proto se zbavuje ulpívání a ulpívání je ulpívání na konceptech. Pokud nemáme realitu něčeho vyššího než realitu konceptu, no tak my to nemůžeme pochopit. Ani zdánlivé probuzení, ani částečné probuzení, což je probuzení bodysatu. Hm? No a Buddha zůstává stále na začátku mysli. A to jsme se učili, že ten začátek mysli je právě takovost, která je neuchopitelná nemyslitelná a nezískatelná. Nezískatelná, protože je, jak jsme se učili, základem všech jevů. Bez toho základu všech jevů, bez toho základu prázdnoty, by žádný jev nemohl vyvstat. No a teď můžeme začít vysvětlovat ten proces myšlení. Ti studenti teravánové tradice, kteří se učili abidarmu, budou vidět jisté paralely. Ty paralely jsou Jasné. Dokonce někteří učenci eh, se domnívají, že tento spis je tež ovlivněn tomu, čemu se říká Vimuty Maga. Hm? To je v čínštině nebyl překlad Vissudy Maga. Hm? Eh, Pass of purification, cesta. Očisty, ale vymuty magi byl překlad do Číňčiny. A už v hodně raném stádiu, možná v 4. pátém století, už tento překlad spáli do Číňčiny existoval. No a Eh. Jdeme k textu a snažíme se ho pochopit. Pak aspekt neprobuzení, hm? jak už jsme řekli, eh, a má aspekt. Eh, takovosti, hm, což je též jsme se učili, je aspekt body hm, a aspekt nestálosti, což je aspekt nebody. Hm. A neprobuzení je nepoznání jednoty se takovostí, protože my, bytosti nevědomé, nepoznáme jednotu s takovosti, protože naše mysl hýbe. A hýbe se na základě toho, čemu, čemu se říká v čínštině hm? iluzorní myšlení. Co znamená iluzorní myšlení? Je myšlení, s kterým se identifikujeme. Hm? Myšlení, s kterým se identifikujeme, je iluzorní myšlení. Ale myšlení není eh, eh, nikdy žádnému já nepatřinu. Myšlení patří eh, Vystává na základě příčin a důvodů. A to, co vystává na základě příčin a důvodu v této tradici, je prázdné, prázdné vlastní podstaty. Čili, jak moudrý Šári Putra tvrdí i v sutrách transcendentální nebo velké moudrosti, Všechno vystává jako ve snu. A ten, kdo medituje se vědomím toho, že vše vystává jako ve snu, ten je podle moudrého šáru Putry, ten je právě v blízkosti probuzení, skutečného probuzení, nedualistického probuzení. No a přestože se mysl hýbe a tím pádem se dostává do procesu neprobuzení, tento původní probuzení jsme se učili, no nemůžeme nikdy ztratit. Původní probuzení nemůžeme nikdy ztratit, protože původně v mysli nebylo nikdy nic fixované. Ten, kdo to fixoval, no to je naše ulpívání. Ulpívání je to, co fixuje realitu. Jestliže jsme si toho vědomí, to se nazývá penčuje, to je to původní probuzení. Protože my nevíme to původní probuzení. Text říká, my bloudíme. My bloudíme, protože jsme ztratili směr a hledáme něco, z čeho se chceme chytit. Jestliže to pochopíme, že hledáme něco, je, je, čeho se nechceme, ch, j, hledáme něco, že, h, čeho se chceme chytit, jestliže jsme si toho vědomí, h, tak jsme si vědomí i toho, že to, h, půvo, že to probuzení nemůže existovat, existuje jenom v relaci k neprobuzení a neprobuzení existuje jedině v relaci k probuzení. Právě proto, že to neprobuzení existuje jedině v relaci k probuzení. Právě proto, jak například příběh Anguli Máli vysvětluje známý příběh člověka, který zabil 99 lidských bytostí, hm? když ho Buddha učí v pravém momentě a Buddha se liší od nás ti právě tím, že učí každého podle jeho schopnosti pochopit a v pravém momentě, na rozdíl od nás, který se držíme konceptu a nechápeme realitu, která he, žádné koncepty nepotřebuje. No a eh, Angoli Mála chce zabít Budhu, no a Budha, jelikož má jisté schopnosti, vždy, kdy se k němu přiblíží, okamžitě víde z jeho dosahu. No a tak frustrován svým neúspěchem, No, řekne, zastav se, Šramana, hm? zastav se, ty askéte hm? A Buddha se otočí a řekne mu, já už jsem se dávno zastavil, teď je čas na tobě. No, a jelikož Anguri Mála, na rozdíl od nás, hm? má hlubokou víru, V tom okamžiku tež pozná to, co se chytit nedá. A to, co se chytit nedá, existuje jedině v poměru k tomu, co se hýbe. Proto, aby jsme pochopili to, co se chytit nedá, musíme pochopit to, co se hýbe. A to, co se hýbe, to se hýbe na Základě karmy. To hm? slovo vysvětleno: neprobuzení je, když, jednotu s když jednota s takovostí není poznána tak, jak je. V tom případě vyvstává neprobuzené vědomí. Hm? To neprobuzené vědomí vyvstává na základě právě toho jiněn, jednoho okamžiku, paměti. A jedině, když myslíme a identifikujeme se s tím procesem myšlení, no tak eh, se identifikujeme se svými rozlišujícími myšlenkami. Tyto myšlenky ale nemají žádný svůj, svůj vlastnost, svůj vlastní charakter, svůj vlastní vlastnost. Jsou nerozlučitelné od čistoty, můžeme dodat, Původního probuzení. To původní probuzení je původní probuzení, protože je to poznání čistoty. To je i v ágamách, že ty nečistoty mysli jsou jako hosté. Ovšem v terovádě se to vysvětluje, že mysl je prabhá svara, je sebeozahující, se vysvětluje, jaká mysl? Mysl eh, Bhavanga, čili Alaya. Mysl Alaya neopouští hm, poznání mysli, jakožto základu veškerého poznání, Jestliže poznáváme mysl jako základ veškerého poznání, je to vlastně též klíč k tomu, aby jsme poznali to, co není ani jednotné smysly, ani se procesu myšlení nepří... není v konfliktu s procesem myšlení. Proč? Protože myšlení nemá vlastní podstatu, nemá vlastní vlastnost. Je produktem důvodu a příčin. A to, co je produktem důvodu a příčin v této tradici, je iluzorní. Jestliže to chápeme, no tak pak, jak Sáhy Putra vysvětluje, ono se to jeví, ale jeví se jako ve snu. No, probuzení právě znamená hm? probuzení, poznání snu. Co jiného je probuzení. Je to jako případ člověka znova. Tu naší situaci my nemůžeme pochopit. Musíme určit nějaký příklad, aby jsme to pochopili. Je to jako případ člověka, který bloudí, protože ztratil směr. Hm? Mí. Hm? Mí v čínštině znamená tež poblouznění a znamená to tež eh, vlastně ztratit směr. Mílu. Ztratit cestu. Když ale opustí mylnou představu směru, přestane bloudit, protože původně v mysli žádný směr není. Ten směr si tam dáváme, ale na rozdíl od bytostí probuzených, my si ho tam dáváme na základě konceptů. Na základě jmén, na který lpíme, my nelpíme, na realitě, kterou neznáme, která je v této tradici Mahajány, nedualistická, my lpíme na představách reality. Na skutečné realitě se nedá ulpívat, protože je prázdná vlastní podstaty. Když ale opustí mylnou představu, nebude existovat nic než probuzení. Čili bez poznání toho, že představa je jakákoliv představa, která je fixovaná, je mylná, hm? my to přirozené probuzení nemůžeme. Poznat. A v této tradici, obzvláště žen na tom stále operuje, ta, my máme přístup k probuzení, když poznáme přirozenost mysli. My právě tím, že přirozenost mysli nepoznáme, my se sami od mysli která je skutečná, džensh, oddělujeme. Čím se oddělujeme? No právě tím Wangxiang, tím, že si představujeme iluzorní myšlení jako něco skutečného, co se dá chytit. Hm? Právě proto mnoho koanů je spojeno s makumózo, neprodukuj, nekonstruhuj hm? iluzorní myšlení jako něco, co ti patří. Pak můžeš reflektovat realitu tak, jak je. A to je trénink zen. Hm? Vlastně to, co existuje, existuje hm? v daném kontextu. Bez daného kontextu nic nemá skutečnou existenci. Jelikož existuje neprobuzené vědomí s iluzorním myšlením neboli vnímáním, hm? Xiang? Které je ale wang-xiang iluzorní, xiang iluzorní vnímání. Proto se hovoří o pojmu opravdového probuzení. Hm? Opravdové probuzení je. Vůči čemu? Vůči iluzornosti právě těch myšlenek, s kterými se my identifikujeme. A nechápáme jejich kontext. Jestliže se s něčím identifikujeme, to znamená, že nechápáme ten kontext vyvstání toho, s čím se identifikujeme. Příčin a důvodu. Hm? To vysvětluje tež Anáta Lakhana. Hm? Suta. Hm? Kdyby jsme chtěli myslet tak, jak myslíme, kdybychom jsme chtěli eh, hrůpa tak, jak je, tak růpa by nám mohla patřit, ale my nemůžeme chtít růpa, aby byla tak, jak ji chceme. Stejně tak o počitkách, o vnímání, o vůli a faktorech vůle a o rozlišování. My nemůžeme rozhodnout, že chceme rozlišovat tak, jak rozlišujeme, bez toho, aby jsme pochopili, že to rozlišování je dáno na kontextu příčin a důvodů, které zapřičiňují to, že rozlišujeme tak, jak rozlišujeme. Když zanecháme neprobuzeného vědomí, to je vědomí, které. Bere iluzorní myšlení jako něco, co nám patří, co jsme my, o jakých vlastnostech opravdového probuzení bychom mohli mluvit. Čili to neprobuzení spočívá v tom, že se identifikujeme s tím, co je iluzorní. No a co je iluzorní? Všechno je iluzorní, protože nic nemá vlastní podstatu. Všechno je prázdné vlastní podstaty. Právě proto je všechno iluzorní, to znamená, že se nedá chytit na základě protikladu. Mysl je přirovnána v této tradici jako kouzelník. Ten výtvor kouzla nedá se říct, že je skutečný a nedá se ani říct, že je neskutečný. A to je přesně naše mysl. A teď se dostáváme do toho procesu pochopení, procesu nestálosti je pochopení procesu myšlení. Protože bez myšlení nic nemůže vyvstat. Nemůžeme si ani představit něco, co by vyvstalo bez mysli. No a to, že. Musí být mysl, aby něco existovala, nějaká materie existovala. To není idealismus v této tradici, no ale to je vlastně realismus poznání naší opravdové zkušenosti. Dále neprobuzený stav, ve kterém se nacházíme, tím, že to chápeme, jsme napojeni na to původní probuzení. Když to nechápeme, jsme oddělení od toho původního probuzení. Dále neprobuzení stav vědomí produkuje tři aspekty. Hm? co překládá v čínštině, xiang. Xiang je tež vlastnost, je tež eh, objekt, to, symbol, obraz. Hm? Všechno to znamená xiang, nimita. Bez nimita, bez eh, obrazu nemůže vyvstat vědomí. Vědomí si musí musí tam být nějaký obraz, nějaký objekt, aby vystal. A proč vystane? No právě proto, že dáváme pozornost vůči objektu jako něco, co tam skutečně je. Co? Bylo jakoby předmyslí. To je realismus. Neprobuzený stav vědomí produkuje tři aspekty, které jsou od neprobuzení neodlučitelné. Hm? No a poznání těch tří aspektů, vlastně to jsou ty tři jemné aspekty, které patří áláje, které patří podkladu naší zkušenosti. Proto se jmenuje v čínštině zangš, zang to znamená store consciousness, to je sklad, hm? kterému se říká v čínštině shin na základě čita. Čita znamená čin ty, i ty, alambanel, i ty čita. To, co myslí o objektu, to je čita. A též čino, ty, i ty čitám. To, co akumuluje naši zkušenost, to se též nazývá čita. A kde se akumuluje naše zkušenost? Právě v tom, čemu se říká srdce, šin. Hm? V tradici čínské, v tradici indické, srdce je základ vědomí. Mozek má pouze hm? funkci podporující. Proč? To se dozvíme hm? studiem budismu, protože eh, ve středu naší zkušenosti, kde se scházejí všechny faktory naší zkušenosti, je právě počitek. Hm? Jestliže ulpíváme na počitku, hm? nacházíme se v samsárickém vědomí, jestliže neulpíváme na početku, nacházíme se v probuzeném vědomí. V vědomí. A ten počitek, jestliže pochopíme, Můžeme tež pochopit proces myšlení. A ten proces myšlení má nějaký základ a tomu základu se nazývá álája. A ta álája vlastně má tři aspekty. Ale zde se nemluví o třech aspektech álája, zde se mluví o třech jemných aspektech. Tento traktát je originální tím, že právě nemluví o áláje jako o třech aspektech, ale mluví o, o třech jemných aspektech. Tři jemný aspekty se mísí se dalšími dvěmi jemnějšími aspekty, které jsou hrubé ve srovnání s těmi třemi jemnými aspekty. A těch pět aspektů se budeme učit tomu se říká manás, orgán myšlení. Hm? Maniate ty manás. A orgán myšlení nemůže existovat právě bez těchto trí aspektů, kterými vlastně začíná proces myšlení. První aspekt, ve kterém vlastně když se k němu dostaneme, no tak poznáme, že vlastně ta iluzorní mysl nikdy nevystala. No to je stav budovství. To jsme se učili. A ten první aspekt je aspekt vyvstání činnosti, čili karmický aspekt vědomí. že prvotní Prvotního vědomí. Hm? Aby se něco hýbal, něco se hýbe na základě mysli. Hm? A eh, jestliže mysl není, no tak co se hýbe? No a eh, Právě proto musí být nějaký základ a v této tradici ten základ, to je právě mysl. V té mysli se objevují objekty, jako, jestliže to chápeme, jako, jako stíny vlastně. Činnost tady znamená, že vědomí se začne hýbat. Na základě vystání činnosti vědomí se začne hýbat. Čili na základě karmy. Karma znamená co? Karma znamená, že akumulujeme samská ras, neboli aby samská ras. Hm? Aby samská je to, co eh, eh, vlastně fabrikujeme v mysli. Jestliže to akumulujeme, no tak akumulujeme karmu. Hm? A když akumulujeme karmu, pak tou karmou jsme též řízení samozřejmě a na ní jsme pak vázáni. Jestliže se to děje vědomně, no tak můžeme získat uvědomění. Jestliže se to děje nevědomně, no tak se k uvědomění těžko dostaneme. Když existuje probuzení, vědomí se nehýbe. Jakmile se vědomí začne hýbat, následuje strast. Hm? Proč strast vystává? No, z, nestálosti, z nestálosti vystává strast a se strasti zase vystává nestálost. To není jednoznačně, že to jde z nestálosti na strast, ale ze strastitec vystává, protože se identifikujeme s tou karmou, s těmi počitky, na které ulpíváme. V těch počitcích je jak důvod našeho myšlení, tak i důsledek našeho myšlení. V těch počitcích se setkává hm, důvod a důsledek. A počitky jsou toho, co skutečný počitky, něco se musí hýbat, aby tam byl počitek. Aspekt, jestliže existuje činnost ve vědomí hm? a my se identifikujeme s touto, s touto činností, což se děje automaticky. Aspekt vnímání subjektu. Hm? Ten eh, aspekt. Eh, Činností je vlastně pozornost vůči objektu. Podle této tradice Buddha nepotřebuje pozornost vůči objektu, on prostě reflektuje objekt tak, jak je. My potřebujeme pozornost vůči objektu no a tím pádem vlastně začíná proces myšlení. Jestliže nemáme pozornost vůči objektu, kde se mysl nachází. Třeba poznat. Tak. Pozornost v sanskritu, to je v číštině, je doslovní překlad, se říká, i", udělat něco v mysli. Ale v té mysli původně nic nebylo. Proto Chuínen říká, Původně v té mysli nebylo nic, tak kde by se měl ten prach, ta strast usazovat. Žádné takové místo nenajdeme, pokud se mysl nehýbe. A jakmile se začne mysl hýbat, no tak my už to nezastavíme. Protože tam mysl je proces. A v tom procesu není nic fixovaný. To, co věci fixuje, no to je naš, naše rozlišování. Jestliže na neulpíváme, pak e, není v protikladu s tím podstatem, e, e, s tou podstatou mysli. Jestliže na ní ulpíváme, no tak e, je v protikladu s tím původním probuzením, což je podstata mysli. No a jestliže se mysl hýbe, no tak hýbe se, protože bereme, máme, děláme nějaký objekt v mysli. Hm? Bez, bez pohybu ne, nemůže existovat pozornost. My Máme pozornost vůči objektu, děláme objekt v mysli, no proto ji uvádíme do pohybu. No a jestliže mysl uvádíme do pohybu, hm? v této tradici je to wangshian, je to iluzorní vnímání. Jestliže jsme si toho vědomí, no tak můžeme se dostat do procesu poznání iluzorního vnímání a tím pádem se dostaneme do procesu nechňapání po myslích. My nechňapeme po realitě, my chňapeme po myslích o realitě. No a jakmile je mysl se dá do pohybu, no tak existuje ten, kdo něco vidí. Kdyby tam nebyl ten, kdo něco vidí. Meng, hm? hm? je šiang. Meng je eh, schopnost, tien je vidět hm? a šiang je... Eh, vlastnost, jestliže se něco hýbe, bude tam ve vědomí vlastnost toho subjektu, vědomí, který se projevuje na základě činnosti mysli. Když je mysl bez pohybu, pak neexistuje vnímání, vnímání subjektu, pak neexistuje subjekt. Jestliže mysl není v pohybu, tak kde je subjekt? To je třeba pochopit. Čili bez subjektu vnímání neexistuje žádná gočara, neexistuje žádná sféra objektů. Hm? doslova pastvina. Mysl jako kráva, aby žila, potřebuje pastvinu. Pokud nežije, no tak, nepotřebuje. tak žádnou pastvinu nepotřebuje. A ta pastvina, to je potrava. Tomu se říká i v teravádě potrava. A bez té potravy mysl nemůže se projevovat. Mě se potřebuje potravu, aby se projevoval. A tou potravou to je objekt. Ale ten objekt může jedině existovat, jestli je tam pohyb a někdo ten pohyb vnímá. Ale poznání zde, hm? to je ten paradox, který se tolik používá v zenu tež. Hm? E ta, ty, ta sféra objektu tam je, ale ve své podstatě se ovšem nehýbá. To je velká moudrost. Proč se nehýbá? Protože neopouští takovost. A takovost se nehýbá. A takovost patří jak tomu, co se hýbe, tak i tomu, co se nehýbe. To je, co právě Lotus Sutra vysvětluje. Hm? Tím, že dárma stity vajju hm? je věčná. Fádu, ten stav mysli, tak jak je, je věčný. A tom, v tom věčném stavu mysli. Hm? se vyjevují myšlenky. To je, co Lotus Sutra se snaží vysvětlovat. Čili vlastně eh, mysl, ačkoliv se hýbe, neopouští původní probuzení. Čili jestliže se věvý objekt, mysl, co je uvědomění, že mysl neopouští původní probuzení. Proto ta skutečná mysl existuje jenom v současnosti. protože není vázaná na to, co bylo. A to, co bylo, určuje to, co bude. Čili bez Subjektu vnímání není gočara, to je třetí aspekt. Aspekt vnímání předmětu, Vědomí. Ting tije tě šiang. To znamená, že ten šiang, ta nimita ty sféry objektu, aby jsme chápali nějakou sféru objektu, musíme si ji nějakým způsobem označit. No, to je ta nimita. Musíme mít nějaký obraz o tom, že tam něco je. Že tam něco skutečně je. A to ten si uděláme jedině na základě toho subjektu myšlení. No a když zanecháme subjekt vnímání, nebudou existovat předměty vnímání, protože existuje subjekt vnímání, existují předměty vnímání. Čili toto jsou tři jemné aspekty mysli, na základě kterých vzniká rozlišování. Ale to rozlišování vzniká v mysli samotné. To rozlišování nevzniká kromě mysli. No a právě proto eh, musíme se vysoce realizovaní bodisatové, aby jsme si toho byli vědomí, hm, že veškeré předměty vznikají vlastně hm, z toho myšlení. No a myšlení, jak už říkal moudrý Sokrates, se nedá oddělit od čeho? Od eh, naší paměti od toho, co bylo. Ale ta skutečná mysl stále existuje v přítomnosti, protože není vázaná na to, co bylo a tím pádem též není vázaná na to co bude. Teď, to je stav, který je těžko vysvětlitelný na základě naší zkušenosti. Ale můžeme ho vysvětlit na základě příkladu. Na hm? to, co právě písmo dělá. A to je příklad šneka. Moc zajímavý příklad šneka. Jak pracuje šnek? Šnek má dvě, dvě tykadla, tomu se neříká tykadla, antény, nebo čo, jak se to říká, ty dva výběžky s tím kuličkou, s tím senzorem, jak se tomu říká, tykadla, ne? Když tomu říká tykadla. No, tak tomu řekneme tykadla. Možná, že je nějaký technický název na to. Ten mě teď zrovna na mysl, třeba někomu přijde. Hm? Tak ten šnek má dvě tykadla. Jo? Tady mě někdo upozorní růžky. Hm? No tak proč ne? Když se jim říká růžky, tak růžky. Tak ty dva růžky... Hm? Jestliže se něčeho dotkne, no tak automaticky ty dva růžky vystanou z jeho těla. Hm? Je to tak nebo není? Hm? No stejně tak. Jestliže my upřeme pozornost na jakýkoliv předmět, hm? vystanou ty dvě dva růžky, ten subjekt vnímání a objekt vnímání. Hm? Ale eh, oni vyvstávají z toho jednoho těla. A to jedno tělo, hm? to je ta jedna mysl, která se začne hýbat, protože se začne hýbat tak udělá tam nějaký předmět, nějaký eh, eh, v té mysli. Hm? Jestliže je tam nějaký předmět, okamžitě se vyjeví hm? ty dva růžky. Ten, kdo ten předmět pozoruje a to, co je pozorovaný. Ale ty dva růžky pochází z jednoho těla, jsou od toho jednoho těla neoddělitelný. A oni vystanou, protože to tělo něco vytváří. A vytváří to tím, že naráží na objekty. Dává pozornost vůči objektu. Už jsme, myslím, překročili ten čas a o to, o čem se bavíme, to je velice jemné. A tak si to rozmyslete a příští týden ve čtvrtek je něco ve čtvrtek, kde je Monika. To je kolikátý, dneska je desátý, 17. myslím, nic není. Tak budem pokračovat sedmnáctý, pak 24. je tady, pokud si pamatuju, je tady zásed jo, na sutru srdce. No a to je s tím spojený. Sutra srdce právě vysvětluje, že prázdnota je Jedna realita a je to jedna realita. Ať už to chápeme, nebo to nechápeme. Hm? Ale aby jsme to chápali, musíme činštine jau těn, hm? musíme osvětlit tu naši zkušenost. No a toto vysvětlení je Krásné osvětlování naší zkušenosti. Ten subjekt a objekt může vystane z toho těla mysli samotné, jestliže je tam pohyb. No a pro hluboce vyvinutou mysl. Ten pohyb přestává být skutečný. Pro nás je skutečný, protože ulpíváme na konceptech. My neulpíváme na realitě, ale na konceptech, který se o té realitě tvoříme. Právě proto každý na základě konceptu reaguje jinak. Ať se jedná o stejný objekt, všichni reagujeme jinak. No dobrý, tak přidáme zásluhy pro dobro všech bytostí a tím po dnešek končíme. Kuba to když tak dá na to. na Jo? No a doufám, že teď ty to začne mít kontinuitu a dostaneme se hlouběji, hlouběji k pochopení nedualistické meditace. Ale to, co vysvětlujeme, není žádný román. Je třeba si to stále v mysli nechat. To v mysli dozrát tím, že si to člověk připomíná. Znova to čte, aby to bylo něco, co dává smysl. A to, co dává smysl, to v mysli uvázne. No a to právě to, co uvázne v mysli, to musí uváznout vědomně. Jestliže to uvázne vědomně, tak my se můžeme naučit mysli ovládat. Proč? Protože právě v ty skutečné mysli nic není fixované. To, že je tak nečistá, no to je na základě pění protože na základě lpění my si pak děláme mylné představy o realitě, že nám něco patří, co nám nepatří, a ulpíváme na tom a vytváříme novou a novou karmu. Tak eh, předáme zásluhy jený sekund putíčie. Nechce zásluhy této praxe přenesou na všechny bytosti, aby my získali stav probuzení. U mě to bylo. Tak na viděnou příští týden a budeme pokračovat a doufám, že ten proces myšlení se stane srozumitelný. Hm?